Harmadik fejezet Libreville külvárosában, az úgynevezett a negyedben, annak is a legkeskenyebb és legsötétebb sikátorába süllyett a rinocérosz vendéglő. Három lépcsőfokon kellett lemenni a sörtől, runtól és a zsoliblő cigaretta füstjétől terhes levegőjű ivóba. A rinocérosz vendéglőről tulajdonképpen elég annyi, hogy a rendőrség intézkedésére eddig 14-szer bezárták tulajdonosával a ragyás ágostonnal együtt, aki libravül kifinobultabb köreiben a Szép Ágoston névre hallgatott. Ez utóbbi elnevezés meg lehetősen érthetetlen, mert semmiféle indok nem szólt mellett, hogy Ágoston éppen ezzel a megkülönböztető jelzővel illessék. A rendőrségi intézkedések, amelyek során a rinocérosz vendéglőt, részint tulajdonosát, a ragyás vagy Szép Ágostont időnként általában bezárták, már sokkal kevésbé voltak indokolatlanok. Elég talán, ha annyit árulok el, hogy az egyik hosszabb lejáratú bezárási időtartam alatt a közelben álló sebészeti klinika beszüntette működését, és a helységben kertészeti főiskolát rendeztek be. A rinocérosz vendéglő legrégibb sőt, ha szabad ezt a szokatlan kifejezést használni, legtörzsebb vendége, szigonyos pityú volt. Rendkívül kedvelte ezt a helyiséget, mely részint ennek, részint ebből élt. Ennek élt, mert itt költötte el minden pénzét, és ebből élt, mert itt vállalta alkalmi munkákat, tehát azt a pénzt, amit itt költött el, itt is kereste meg. Ha tehát valaki szigonyos pityút kereste, első útja a rinocérosz vendéglőbe vezetett. Ha itt nem találta meg, akkor majdnem biztos volt, hogy az illető nincs szabad lábom. Szigonyos pityú egyébként zömök, középtermetű, nagyon széles vállú férfi volt, aki valami különös ötlet eredményeként szakát viselt. Bajuszt azonban nem. Ez nagyon vidám külsőt kölcsönzött arcának, de ha valaki bárminemi megjegyzést tett, később alaposan megbánta-e könnyelműségét, sőt, még azt is, hogy egyáltalán megszületett. Ha viszont nem ingerelték, szigonyos pityú volt a legkedélyesebb fickó a világon. Mindenkinek boldogan fizetett, ha volt pénze, és habozás nélkül odaújtott, ha valamelyik barátja verekedésbe keveredett. Már nagyon sokszor beverték a fejét különböző súlyú filmtárgyakkal, több ízben eltörött az orcsontja, és egyszer régebben, még bírkózó korában, egyik házsártos ellenfele idegességében leharapott egy darabot a jobb füléből. Az illető azóta nem bírkózik, hanem botra támaszkodva jár. Zigonyos Pityut mindenki nagyon szereti. Egyetlen szenvedélyét róják még mégpedig azt, hogy állandóan sakkozni szeretne. Egy sokparti kedvéért mindent és mindenkit feláldoz. Az újságokból kivágja a sakfeladványokat, és az állandóan magával cipelt sakktáblán megfejti őket. Kitűnő sakkozónak tartja magát, és széltében hosszában meséli, hogy ez a tudomány egyészben már megmentette az életét. Ez akkor történt, amikor Lila Ibrahim, az ismert félvér rablóval, valamelyik régi elszámolási differenciából kifolyólag késsel támadta meg az éppen egyedül sakkozgató bigyút. A szigonyos azonban nem jött zavarba. Felpattant a helyéről, és egy jól irányzott bástyával kiütötte Ibrahim félszemét. Amikor Bobby kelegen belépett a rinocérosz vendéglőbe, a helységben alig néhányan lézentek. Ragyás vagy szépágoston az italpult mögött állt, és éppen azzal volt elfoglalva, hogy hüvelyk és újával kivegyen néhány legyet a frissen csapolt sörből. Bobby a pulthoz lépett, és tisztességtudóan köszönt. Jó estét! Ehhez semmi közöm. Így szép ágostom. Tudni köszöntem, magyarázta Bobby, aki az ilyesmiben pedáns volt. Arra feleltem. Azért mondtam, hogy ahhoz semmi közöm. Itt mindenki azt tesz, amit akar, de semmi közöm a vendégek szeszélyeihez. Ha magának az a szenvedéje, hogy köszöngessem, ebbe senki sem fogja megakadályozni. És magát talán akadályozza valaki abba, hogy visszaköszönjön? Hogyne, a neveltetésem. <gül> az más pedig el, az udvariasság szép dolog. Igen, olvastam már róla, mivel azonban szerintem magának viszont az olvasmányaimhoz nincs köze, jobb lesz, ha nem folytatunk ilyen hülye beszélgetést. Maga csak addig lesz ilyen modortalan, vélte Bobi, amíg egyszer ki nem hoz a sodrából valakit, és jó szájon nem vágom. Ragyás vagy szépágostunk tulajdonképpen csak most tekintett fel, hogy szemügyre vegye ezt a vakmerő fiatalembert. Szemléje eredményével úgy látszik meg volt elégedve, mert bólintott, elővette a bicskát és kinyitotta. Eléggé gyors és gyakorlott mozdulattal tette ezt, annál jobban meglepődött tehát, amikor a derűsarcú, monoklis, mosolygó szemű Bobby kisé előredőlt, bal kezével a kutra támaszkodott, a jobb kezével pedig úgy pofonütötte ragyás vagy szép ágoston, hogy a tulajdonos estében magával rántott egy 3 literes üvegánis pálinkát. Bobi várt néhány pillanatig, aztán érdeklődve kérdezte a feltápászkodó ágostontól. – Folytatjuk? – Sajnos nem áll felelte a kocsmáros, mert rám ez az átkozott pálinka, és teljesen ragadok. – Tudomásom szerint az ánis pálinka nem ragad. – De az enyém igen? – Miért? – Mert hamisítom, cukorral és szalicillel. – A pofon azonban mesteri volt, ezt el kell ismernem. Uram, én a világ életemben elismertem a tehetséget. Egy ilyen pofon már nem is sértés, hanem megtiszteltetés. Becsület szavamra mondom, szinte sajnálom megmosni az arcomat utána, de kénytelen vagyok, mert, mert ragad, tudom, a hamisított pálinkától. Úgy van, felett a kocsmáros miközben arcát és fejét mosta. És most mivel lehetek a szolgálatára, uraságodnak? A szigonyos pityút keresem. A külön teremben van, sakkozik bökött hátrafelé víztől csöpögő ujjával. Hát nincs egyedül? De igen, egyedül sakkozik. De azért nyugodtan bemehet, mert ettől eltekintve úgy normális. Szigonyos pityú felderült, mikor meglátta a külön terembe lépő Bobit. Öblös hangjától visszhangzott a három méter hosszú, két méter széles, és nagy x lábú asztal, valamint két x lábú lócával berendezett különterem. terem. Csak egy pillanatig várj, azonnal üdvözöllek. Előbb azonban lépnem kell, mert most éjövök. Erős az ellenfelet? kérdezte Bobby azon a hangon, amivel a jó indulatú idegorvos érdeklődik a lavorba horgászó elmebetektől, hogy fogott te halat. Hülye? Felte szigonyos pityú azon a hangon, amivel a rossz indulatú elmebeteg reagál az orvos kérdésére. Hát nem látott, hogy egyedül sakkozom? De igen, sietett a válaszszal Bobby. Mind a mellett csak folytasd, ez gyógyítható. Szigonyos pityú láthatóan erős szellemi munkába mélyett. Lépett még néhányat, aztán egyszerre türelmetlen mozdulatot tett, és egy legyintéssel felborította a figurákat. – Feladom! – mondta, és komor hangon magyarázóan hozzátette. – Ma sehogy se birok magammal. – Ha elmúlt a ruhamod, kérte Bobby, akkor talán beszélgessünk egy kicsit. Azonnal beszélgetünk, biztett a szigonyos pityú, aki tele volt előítélettel és társadalmi szabályal. Előbb azonban üdvözöllek. Az imént ugyanis ezt a sakkozás miatt elmulasztottam, és most pótolnom kell. Ezzel felugrott, kitárta a karját, és meglepett hangon mondta. Nini, Bobby, te vagy az? Hát hogy kerülsz te ide, ahol csak a jó madár jár? Nagy baj van, mondta Bobby. Azért jöttem. Egészen komoly, nagy baj. Hát ide hallgass, elbújtathatlak, de figyelmeztetlek, hogy ha a rendőrségen megvan a személyleírásod, akkor nem garantálok semmit. Az idevalósi detektíveknek mostanában átkozott túl jó a memóriájuk. Beszéd közben gépiesen ismét felállította a sakfigurákat, és játszani kezdett. Félreértettél, magyarázta Bobby. Nem az a baj, hogy a rendőrség keres. Szerinted az nem baj, ha a rendőrség keres? Vár én mondhatnám el ezt magamról. <gül> nem szabad ennyire könnyelműen venni a dolgokat. De értsd meg engem nem keres a rendőrség. Légy nyugodt. Majd ha kiderül az egész, akkor keresni fogna. Azt hiszem, szamáságot csináltam, hogy vezérgyalog megnyitással kezdtem. És akkor folyton, ha nem figyelj ide. Nem tettem semmi olyat, ami miatt a rendőrség keresne. Miért? Beteg vagy? Nem vagyok beteg, már mondtam, hogy nem az a baj, amire te gondolsz. Egészen más baj van. Baj van, baj van, ismételte kisi éneklő hangon szigonyos picsiú. Baj van, ha én futóval lépek, mert akkor az ellenfél kiüti a lovamat. Magad vagy a ló, és én ütlek ki a következő pillanatba, kiabálta türelmetlenül Bobby. Hajlandó vagy ide figyelni, vagy perbolítsam azt a saktáblát? Szigonyos Pityu előbb Bobira, aztán a táblára nézett, és gondterhelten énekelte. Elveszem a futót, ez a tervem, csak nem tudom, merjem, vagy nem erjem. E megoldás nem biztos, csak félig, mert a körül a lépik. Bobby szó nélkül a zsebébe nyúlt, elővette egy beletvát, és kitette az asztalra. Szigonyos Pityu futópillantást vetett az éles szerszámra, aztán szintén a zsebébe nyúlt, és maga elé egy kis, olmos végű bunkót. Most te jössz, – mondta. Hát, itt hiába minden, mérgelődött Bobby. Veled nem lehet beszélni. Dehogy nem Biztatta Pityu. – Hogy ne lehetne? Ha én sakkozom is, azért te beszélhetsz. Tudok figyelni, csináltam én már szimultán játszmákat is. Bobby sokat sakkozott már életében. Tudta, hogy a komoly játékosok, mint szórakozott emberek, akik a játszmára összpontosítva minden figyelmüket, egészen öntudatlanul dúdolják a legképtelenebb ostobaságokat. Most azonban kővé meredve figyelte, hogy barátja kezébe véve a parasztot, a következőket dünnyögi elgondolkozva. Csak, csak, csak, az a vaj, hogy sak, sak, sak, körözt anyám tanácsolt a régen, – Hogy a lóval ne lépjek, csak Srégen. Amikor a dalt befejezte, lépett egyet a lóval, minden valószínűség szerint srégen, tiszteletreméltó köröztanya régebbi keleti útetsítása szerint. Aztán nagy lélegzetet vett, mint aki komoly akadályokon jött túl, és Bobira nézett. – Ez mesteri lépés volt, öregem. Ezután pihenni illik egy keveset. – Na most mondd meg gyorsan, hogy mi a baj. – Hát kérlek, ide hallgass. Kezdte Bobby, és előrehajolt. Egészen különleges bolond dolog esett meg velem. Igyekezett, hogy kimerítően és érthetően mondjon el mindent. Szigonyos Pityu látszólag figyelmesen hallgatta, időnként azonban a tábla felé fordult és lépett egyet, miközben a nagymamájáról dúdult egy fülbemászó kis dal, amely szerint az idős hölgy a királynővel való felesleges cselvetések elkerülésére intette meggondolatlanul sakkozó unokáját. Hogyan került ide Bobby? Még emlékezhetünk rá, hogy az alumínium fazekat rohamsisaggyanát használó kedves és szőke Elin Duncan magára hagyta és levitte a gyerekeket a hajófenékbe. Arra is emlékezhetünk, hogy Bobby felhasználva a magányt, gondolkozni kezdett a legsürgetőbb tennivalóin. Később elunta a magányt, felállt a kötélcsomóról, amelyen előzőleg helyet foglalt, és sétálgatni kezdett a fedélzetem. Esét a folyamán betévett a kormányos fülkéjébe, és ott szórakozottan nézelődni kezdett. Mivel a fülke szűk volt, Bobby időnként beléütötte térdét egy a székre helyezett úgynevezett hajós ládába, ami nyilván a kormányosé volt, abban tartotta kisebb-nagyobb tárgyait. Amikor harmadszor is nekiütötte a térdét, két dolog történt. Bobby elkáromkodta magát, a láda pedig a földre esett. Bobby erre újra elkáromkodta magát. Erre minden oka megvolt, mert a láda estében kinyílt és tartalma kiborult a földre. Most szedegetheti. Féltédre ereszkedett és hozzálátott, hogy minden visszakerüljön a helyére. Visszatette egy készletet, egy fél szál kolbászt, egy lengén öltözött hölgy fényképét és egy nagy tolszáradt nélkül. Egy tintás üveget tinta nélkül, egy mosodai számlát, egy lepréselt virágot, egy női harisnyakötőt, egy félig elrágot szivart és néhány papír az egyiket szórakozottan a kezébe vette, és egy pillantást vetett rá. Rémülten felegyenesedett. A papír ugyanis ez áll. Ide figyelj, Bill. Ha a kapitány és két társad elhagyta a hajót, kormányozd a Delfin mamát az északi kikötőbe. Mi idejében ott leszünk. Nem is szállunk partra a gyerekekkel, hanem elvisszük arra a rejtek helyre, amelyet már kiszemeltem. A többit bíz rám. Okvetlenül úgy intézd a dolgot, hogy téged hagyjanak körnek a hajón. Ezt a cédulát azonnal semmisít meg. Diamond Oktáv Bobby lassan szótagolva olvasta a levelet, és érezte, hogy a verejték kiüt a homlokán. Most már sok mindent értett. Megértette elsősorban azt, hogy Diamond Oktáv, akit utoljára Amerikával látott, most váratlanul itt bukkant fel Libreville-ben. Még véletlennek is túlzott lett volna, ha egyenesen idejön, csak azért, hogy őt váratlan rajtaütéssel nyakon csípje. Megértette azt is, hogy őrség nélkül találta a hajót. Nem kétséges, hogy az őrként hátrahagyott matróz, az a bizonyos Bill, a Diamond oktával való találkára sietett. A hírhet genszter, akinek mindenfelé hírszerzői voltak, nyilván értesült az előkelő családok gyermekeinek nyaraltatási akciójáról, és azért jött át Afrikába, hogy lebonyolítsa minden idők legnagyobb gyermekrablását. Ilyen még csak ugyan nem volt. Az úgynevezett kidnapperek legfeljebb egy-két gyereket rabolnak el, el eddig egyszerre. Az azonban például, hogy egyszerre rabolják el 40 előkelő és jó szituált csemetéjét a majdani kellemes váltságdíj reményében. Ha ez sikerül Diamond akkor minden további nélkül milliómos lesz. Még szerencse, hogy Bill, a matróz nem járt el pontosan Diamond Octave utasítása értelmében, mert noha elintézte, hogy őt hagyják őrnek, és noha valóban elment a találkára, a cédulát mégsem semmisítette meg. Az ilyesmi természet dolga. Aki félig elrágott szivart, kifizetett számlát, régi számoló cédulákat és más hasonló felesleges kacatot is eltesz a hajós ládájába, az nehezen tudja elhatározni magát ilyen fontos írásos utasítás megsemmisítésére. Ennek a rossz szokásnak köszönhető, hogy Bobby most mindent tud. Visszatette a levelet a ládába, kilépett a kormányos fülkéjéből, és ismét több kezdett. Most sokkal több gondolkozni valója volt, mint az előbb. Akkor még legfejebb azon törte a fejét, hogyan okozzon minél kevesebb kellemetlenséget a negyven lurkónak, és ennek a kedves lánynak, akinek a szőke haján olyan kellemesen hatott az élénk színű spenót. Most azonban már más volt a helyzet. Most már azon kell törnie a fejét, ha maradt még benne egy parányi becsület vagy kötelességtudás, hogy hogyan mentse meg a gyerekeket és a lányt az őket fenyegető veszélytől. Ez nem könnyű dolog. Ha most közli Elinnel, hogy milyen veszedelemben vannak, a lány halára rémül, aminek semmi értelme. Esetleg olyat tesz, ami logikátlan és helyrehozhatatlan, tehát tipikusan női megnyilvánulás. Ha félre a saját szempontjából fontos óvatosságot és partra fut a delfin mamával nem törődve, illetve szembenézve Diamond Oktáv bosszújával, ez esetben a gyerekeket egyenesen a gangster karmai közé szállítja. Mi tehát itt a teendő? Az okos az volna, ha visszavinné a hajót és a gyerekeket spanyol a ahonnan útnak indították őket. Ez alig hat órai hajóút, de sajnos mégis lehetetlen. Először is nem ért annyira a hajózáshoz, hogy simán és veszély nélkül megtehesse az utat. Az itteni szelek sem elegendőek ahhoz, hogy ezeknek a ványatvitorláknak vitorláknak a segítségével olyan távolságra röpítsék a kis delfin mamát. Na jó, igaz, hogy ez gőzhajó, de hol van az tapasztalatokban gazdag tengeri medve, aki egy gőzhajót egyedül elvezetne bárhová is? Ehhez legalább három ember kell. Három ember kell még az esetben is, ha a kedves és tetrekész Elint felhasználja ehhez a munkához. Utóvégre annyi mégsem telik ki tőle, hogy egyszerre fűtse a gőzkazánt, fogja a kormányt, figyelje az átonyokat és a hajó menetét szabályozó műszereket. Nem vághatom három felé önmagamat, morogta dühösen és szórakozottam. Közben hosszú ideig kísérletezett, hogy egy szál cigarettával meggyújtsa a rágógumiját. Mikor azonban ez nem sikerült, a rágógumit ugyancsak szórakozott mozdulattal visszatette a zsebébe, noha még alig rágta egy kicsit. A cigarettát pedig belegyűrte a gyufás dobozba. Ekkor jutott eszébe szigonyos pityú. Ha az öreg tengeri fóka esetleg éppen szabadlábon van, talán segítségére siethet. A tenger csöndes, remélhető, hogy egy-két órán belül nem történik semmi baj, és ha szigonyos pityú itt van a hajón, akkor egyszeribe megváltozik a helyzet. Szigonyos pityuszak szakértelme az utolsó menedék. Még szerencse, hogy az előbb, amikor lehorgonyzott, vállon legyintette a mentőcsónak, mert így legalább tudomást szerzett erről a kellemes kis közlekedési eszközről. Kikeresett a zsebéből egy papír szeletet, és néhány sort írt rá. Kedves Elin, hirtelen eszembe jutott, hogy eldugult pipámat rendbe kell hozatnom. mivel fontos szerszám nélkül nem vagyok ember, patra siettem a mentőcsónakkal. Ne ijedjen meg, várjam meg nyugodtan, míg visszatérek, és főleg ne tegyen kísérletet arra, hogy a vitorlág segítségével partra jusson. Ez különben is nehezen menne, mert leeresztettem a vasmacskákat, és egyedül úgysem tudja felhúzni. Mindenben szármíthat öreg barátjára, az óvatos és okos Bobira. A cédulát némi habozás után a hajófenékbe vezető lejárat legfelső lépcsőjére rajzszögezte. Ezek után a csiga szerkezet segítségével leresztette a mentőcsónakot, beült és a sötétség leple alatt óvatosan a part felé Így került Bobby Kelegen, a rinocérosz vendéglőbe, annak is a különtermébe, ott is Szigonyos Pityú asztalához. Szigonyos Pityú figyelmesen hallgatta az elbeszélését, már amennyire ő sakkozás közben figyelmesen hallgathatott a játék keretén kívül eső dolgokat. Bobby lassanként megszokta, hogy időnként abba kell hagynia elbeszélését arra az időre, amíg szigonyos pityú a tábla fölé hajolt, és némi töprengés után elénekelte a nőm, azt mondta, kedves Jack, szebb a sakknál egy szép sekk. Kezdetű sakkindulót. Majd lépett egyet a futóval, leütötte az ellenséges parasztot, és eművelet után újra Bobby felé fordult. Csak folytasd, öregem, nagyon érdekes azzal az alumínión és mond, biztos vagy benne, hogy az egy csepp spenót volt a hőnek a haján. Nem lehet az, hogy például sárgarépa volt? Hogy, hogy sárgarépa? kérdezte dühösen Bobby. Paszírozva. Hol láttál te már zöld sárgarépát? Ja, nem értek hozzá, nem vagyok szakács. Hát akkor ne beszélj marhaságokat. Na lép már azzal az átkozott bástyával, mert folytatni akarom. Lép már, lép már, morogta elégedetlenül Pityú. Könnyű azt mondani és dúdolni kezdett. A bástya, a bástya, vihar sebesen tör az ellenen át, a bástya, a bástya, meghód, de megadni nem adja magát. – Hagyd abba ezt a marhaságot! – szólt rá türelmetlenül Bobby. Amiről te dalolsz, az nem bástya, hanem gárda. – Mi történt? – kérdezte rémülten Pityú. – Nem történt semmi. – Csak mondom, hogy a gárda az, amely a dal szerint viharsebesen tör az ellenen át. – A gárda? – kérdezte morogva és szórakozottan Pityu. – Mi az, hogy gárda? Ilyen sok figurát nem ismerek. – Eh! – legyinted Bobi türelmetlenül. – Te félre beszélsz. – Én beszélek félre? – Te beszélsz félre. Hát hol hallottad te már azt, hogy egy sakjátékos hosszú kombináció után kiütötte ellenfele futóját, és aztán a királynővel megtámadta a gárdát? – Bobby legyintett. Ez reménytelen, sóhajtotta. Nagyon kérlek, lép már, mert kevés az időm, és mondani fontosabb részét még nem is említettem. Na, csak említsd öregem, mondta jóindulatúan Pityu. – Türelmesen hallgatom. Bobby folytatta a történetet. Amikor Diamond távhoz és a tervezett, fantasztikus méretű gyereklablási tervhez érkezett, Örömmel tapasztalta, hogy szigonyos pityu kedve egyszeribe elment a sakkozástól. Sikerült felkelteni az érdeklődését. Ideges mozdulattal felborította a sakkfigurákat, és a düttől elvörösödve rekettem, mondta. Mesél csak, öregem, gyorsan! Ilyen példátlan disznóságot még nem is hallottam. Bobby elmondott mindent. Örömmel figyelte, hogy a szigonyos egyre dühösebb lesz, mert tudta, hogy most már nem kell egyedül küzdenie. A felháborodott pityú okvetlenül áll. Hát, tudod, – mondta a szigonyos, mikor Bobby elhallgatott, – én nem vagyok valami szemérmes fickó, és sok mindenfélét csináltam már, amitől a legszelidebb rendőrtisztviselők is megcsóválták a fejüket. De a gyereklabrás az a legnagyobb becstelenség a világon. Hogy akadjanak bitangok, akik elhúzoljanak ártatlan gyerekeket, és ezzel pénzspréseljenek ki a halára rémült aggódó szülők erszényéből, Hát, tudod, az ilyen frátereket legszívesebben ágyúba tölteném és kilőnném. Mindjárt gondoltam, hogy egy véleményünk van a dologról, lelkendezett Bobby. Ez szerint számíthatok arra, hogy a segítségemre leszel? Természetesen, az ilyen csibészek ellen mindig szívesen harcolok. Meg aztán tudod, ártatlan gyerekek élete forog kockán. Ha az ember öregszik, egyre többet gondol arra, hogy eljön az idő, amikor odafenn a legfelső bíróság elé kell állnia. – Esetleg előfordulhat, hogy szükségem lesz erre az enyhítő körülményre. Elmosolyodott, és ettől a mosolytól egyszerre gyermekivé válva hozzátette. – Képzeld, esetleg kiderülhet a végén, hogy odafen majd, emiatt felmentenek. – Ó, még az is megtörténhet – nyugtatta meg Bobby. Minden esetre derék dolog tőled, hogy vállalkozol rá. – Biztosan tisztába vagy vele, hogy ez a dolog komoly életveszéllyel jár. Életveszedelemmel. Igen. Erősített rá Pityu. De hát egy ilyen gensztenek számolnia kell lámozzal, hogy ott hagyja a fogát. Úgy értem, hogy rád nézve járhat életveszedelemmel. tájmondok távot, nem féltem. Eggem se félts, felelte gőgösen Pityu. És különben is mi történhet? A magamfajta vénbűnösnek nem is lehetne szebb halála, mint hogy kisdedek védelmében essen el. Mehetünk. Mindjárt, felelt Bobby. Egy másodperc, előbb adj egy tanácsot. Szívesen, mi van? Még nem mehetek a hajóra. Miért? Mert további részleteket kell megtudnom Diamond Oktáv terveiről. Igaz ugyan, hogy az előbb halára üldözött, és igaz az is, hogy én az üldözés elől vadul menekültem, de az más volt. Ha nincs nagyobb baj, akkor az ember szívesen tesz kísérletet, hogy megvédje a saját életét. Most azonban más a helyzet. Annak a negyven srásznak az élete mégiscsak fontosabb, mint az enyém. Nem is szólva a lányról, aki alapjával véve egészen izé... hiszen érted? Hiszen értem, felelte szigonyos pityú. Én is voltam fiatal. Mit akarsz ezzel mondani, hogy te is voltál fiatal? Mit jelent ez? Mit jelent? Ez esetben azt jelenti, hogy marha. Na mindegy, tehát mik a terveid? Már mondtam, Utána kell járnom, hogy mit művel és mivel sántikál Diamond Octave, még azt is kockáztatva, hogy esetleg belémeresz néhány golyót. Minden esetre tarts vissza egyelőre könnyeidet, mert korai halálom nem bizonyos. Lehetőleg vigyázni fogok a bőrömre. Na, és milyen tanácsal szolgálhatok én? Azzal, hogy beavassunk-e még másokat is ebbe a dologba. Attól félek, hogy ketten kevesen leszünk hozzá. És ha az a véleményed, hogy igen, kell még két-három ember, akkor mondd meg, hogy kik legyenek azok. Szigonyos Pityú a szakállába mélyeztette ujjait és töprengett. Aztán Aztán vont. Hát nézd, utó végre nem ártana, ha volna velünk még két-három pofa. Persze egészen megbízható mukik. Olyanok, akik korrektek és becsületesek. Nekem vannak is ilyen ismerőseim, sajnos azonban e pillanatban valamennyien börtönbüntetésüket töltik. Remekül tudnám például használni a katán katánkamilt, vagy a nyakig ökölcicvareket. Pompás mandró a cápa alajos is. De mondom, e pillanatban kényszerpihenőre kárhoztatva sinlődnek négy fal között. Más pedig nincs ebben az átkozott városban, akiben feltétlenül megbízhatunk. Bobby bólintott. Hát akkor nem marad más hátra, mint hogy te most szépen egyedül felmenj a hajóra, udvarjasen és jó neveltem bemutatkozor Elinnek, és megmondott, hogy nekem sürgős dolgom akart, mert egy unokahugom érkezett Rio de és meg kell mutatnom neki a várost. Éjszaka? Természetesen, hugom ugyanis éjjeli jörnek akarja átképezni magát, és így kell megszukni a sötétséget. Ragazkodul ahhoz, hogy ezt a baromságot elmondjam a lánynak? Nem. <gül> az úgy neki, amit akarsz. Csak azt ne áruld el, hogy milyen veszedelemben vannak. Jó, jó, csak ne adj nekem utasítást. Magantól is tudom, hogy kell egy hölgyel bánni. Ökör. Ő. ő akar engem jó modorra tanítani. A múló utolsó pillére mögött megtalálod azt a mentőcsónakot, amivel partra jöttem. Mivel az utolsó fél órában nem járhattál arra, tehát biztos, hogy a csónakot nem lopták el. Ez megint egyike volt a könnyen fényre érthető piszok célzásaidnak, de nem sértődöm meg, mert fontosabb dolgok is vannak. Na látod, hát akkor menj a hajóra és vágy meg engem. Minden esetre készülj el, hogy nagy verekedés lesz. Kérlek, mondta a sértődötten a szigonyos, ahhoz nem is kell hajóra menni, itt is elkezdhetjük. És feltűrte a kabátja ujját. Ló úr, nem így gondoltam, nem egymással fogunk verekedni, Diamond doktával és az embereivel. Kérlek, felelte csak jelezni akartam, hogy a veled való verekedés elől sem térek ki, most írd le pontosan, hogy hol hagytad a hajót. Bobby újra elmagyarázott mindent, és mire végzett, a szigonyos teljesen felkészült az útra. Ez abból állt, hogy begombolta a kabátját, vágta az olmos fejű kis bunkót, elhelyezett a belső zsebében egy konyhakést, Megszorította keze csuklóján a széles bőrszíjat, amit rendszerint nehéz munkák végző egyének, de főleg rakodó munkások hordanak. Hóna alá kapta a saktáblát, és Bobira nézett. Hát akkor megyek is. Szeru!